belső közlés. Dal és szöveg első készből. A szerkesztő Páimárk. Márk belső közlés. Jó nagy farkú négerekkel állni a szélbe, hogy védhetetlen lőni a tévébe, vagy a Jó estét kívánok, önök a belső közlés a Club zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál szegő János hallják. A szerkesztő pály már nevében is köszöntöm önöket műsorokban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy költőt látunk vendégül, aki magával hozza kedven zenét és olyan szövegeket is, melyeket korábban még nem olvashattunk tőle. A mai adásban egy új írót avattunk, egy új íróval fogunk beszélgetni, mély a kötet a közeljövőben fog megjelenni, ezért is lesz izgalmas beszélgetnünk. így még egy könyv megjelenésének szinte az előestéjén és az előbb pedig a Kispál és a Borsztól a Tiszai pályaudvar című számot hallhatták. Ugye a Gyerekzár a könyvednek a címe, úgyhogy a legelső kérdésem az az lenne, túl a szójátékon és innen is, hogy mi a nyitja ennek a Gyerekzár című kötetnek? Köszöntöm a hallgatókat! Hát maga a cím az egyébként az egyik novellának a címe, és valamiféle nyilván egy bezártságra utal, ahol ez a zár, ez vélt vagy valós külső zár akar lenni. Sokszor kislányok, fiatal nők az elbeszélői ezeknek a szövegeknek is, és valamiféle olyan érzés közök, közös bennük, hogy akár a szüleik, akár a társadalom, akár a férfiak egy, egy, egy zárt raktak rá, de lehet, hogy ez az ár igazából saját magukban van. Mert ez biztonságot is ad ez az ár meg közben, egyfajta gátlást. Is. És nagyon sokszor a kislányok, mintha éppen a novellák vagy az rövid szövegek közben nőnének föl. Ez is egy érdekes. Igen, igen, valamiféle könnyített pálya is, mert hogy a felelősséget elveszi az embertől az, hogyha van egy gyerekzár, mert akkor tudja, hogy bármit csinálhat, annak igazából nincsen súlya és veszélye. És igen, a szövegekben sokszor az a pont az, amit próbáltam megfogni, ahol, ahol ráeszmél erre, hogy igazából ő maga is meg akarja úzni a felelősséget és bezárja magát ebbe a gyerekszerepbe. Igen, és a határ még egy olyan metafora, ami sokszor előkerül, hogy tényleg mi ez a határa, meddig el lehet menni, és különösen érdekes, hogy mindegyik egység a könyvnek rövid szövegből építkezik. Később még fogunk majd a formáról beszélni. Tartalmi, ami nagyon fontos az érzelmeknek, a zavarosság, az önmagunkhoz való viszony, hogy minden egyes szövegbe fölépítesz egy, egy, egy azonosságot, létrehozol egy figurát, és hogy az ő életét látjuk ebbe a szűk térbe, főleg érzelmi térbe. Igen, valahogy az, ahogy rajta is átszűrődnek a, a külvilágnak a zajai, ítéletei, nem tudom én, amit rá akarnak húzni éppen, amilyen szerepbe akarják rakni, és hogy közben ebben a szövegekben ezek mind valamiféle belső, belső szövegek, monológok, ebben pedig maga a főszereplő beszél, beszél, beszél, amit a külvilág felé meg nem mond. Tehát, hogy igazából egy ilyen némaságnak is valahol a, a lenyomott a... Mint hogyha ezek lennének fölhangosítva, ezek a belső... Igen. Igen, igen, igen amit, a, amit közben meg megszakítanak, a, és a külvilág felé meg úgy tűnik, mintha egy nagyon néma, nagyon csendes valaki lenne. Igen, igen, tehát olyan helyzeteket ábrázolsz, amikben az érzések valahogyan nem működnek, vagy máshogyan diszfunkcionálisan működnek például? I igen, igen, és ahol nem nem teljesen megfogható, hogy mi is ez az érzés, és hogy az az adott például, amikor mondjuk sok szövegben a férfiakhoz való viszony szerepel, vagy a... Vagy az, hogy mi a valóság például. Vagy, hogy mi a valóság, és akkor aztán csak elcsúszik, és kiderül, hogy ez egy vágyálom, mert hogy mondjuk a saját, az, az elbeszélő vágya az, hogy úgy érezzen, vagy a külvilág elvárása, hogy úgy érezzen is, és akkor belecsúszik ebbe, és aztán közben meg rájön, hogy önmagában meg mondjuk egy nagyon nagy ellenállás van. És belekerül mondjuk helyzetekbe, akár mondjuk szexuális helyzetekbe, akár más helyzetekbe, ami amiben nem akar ott lenni, vagy nem érzi jól magát. Innen folytatjuk a beszélgetést és most azonban rögtön meg is hallgatjuk az első szöveget, amit magaddal hoztál. Utána pedig egy zenével folytatjuk a belső közlés mai adását. Fogyás.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 Egy órája várunk a Jánosban, már négyszer oda ment a főnővérhez reklamálni. Még mindig nem tudtam megszokni, ahogy kinéz. Amikor utoljára láttam, 40 kilóval több volt és bőgött. Visszaül, Hát szia, mondja, most szólunk egymáshoz először. De többet nem is beszélünk, csak szkeljük be a másik testét, fellejár a szemünk, én se így néztem ki korábban, három számmal nagyobb ruha, úszógúmitoka, összedörződő combok, lefele görgülő zsírszáj, most meg a legtöbb pasas megdugna.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 Miután szétmentünk, leolvadtak rólam a kilók, pedig hogy korábban ezt a kifejezést. Nincs edzésrendem, nincs kalóriatáblázatom, nem ismerem a testem anatómiáját, mégis jó nő lettem nélküle.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 Bal kézzel bénázok a vörtben, lassan, betűnként pötyögök. Két kézzel is nehéz, mert elszelad a gondolat, és sose érem úttól. Egy éve még féltem volna, hogy hat-hét kihagyástól megint meghizom, hogy dobhatom el az ajándékfogyást, hogy megint a kedves Ducilány leszek. Csöng a telefon, próbálom a piros kajlót elhúzni, bal kézzel nehezebb. már hívogat. Pár napja ezt játszuk, Pont, amikor elküldeném a novellámat egy folyóiratnak, először, akkor hív megint, már nem bírom, felveszem, Találkoz. Újra, itt van a ház előtt, kinézek az ablak előttel, megint úgy néz ki, mint akkor, amikor utoljára láttam bőgni. Lecsapom a gépet, lemegyek, hogy ő engem higgyem el... Öh.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 I'm Rűn worship című dala után folytatjuk a beszélgetést Mécs Anna íróval a belső közlés mai adásában. Előbb ugye felolvastad a Fogyás című novellátat, ami nagyon rövid, tömörsége szinte egy sziget vagy egy major kör alatt mutatja, nagyon érzékenyen, hogy miképpen tud valaki leuralni valakit, miképpen lehet elkövetni erőszakot, hogy annak mi, mik a formái, hogy mikor veszi észre az ember, hogy egy olyan szituációba találja magát, ahol már nem ő tehetetlen, hanem, a helyzet egész egyszerűen ez nagyon sok szövegedben megjelenik különböző áttétekkel. Igen, és valahogy a szövegeimben igyekeztem úgy, hogy nem egy klasszikus erőszaktét van szó, tehát, hogy most ha bírósági tárgyalás lenne, akkor nem feltétlenül lenne bűnös az a, az a férfi, a másik szereplő, de mégis a, a viselkedésével valahogy, valahogy lebénítja az elbeszélő lányt, és, és egyszerűen rá erőszakulja a saját akaratát és a lány meg úgy érzi, mintha nem mondhatna nemet, és, és ez valahogy fontos volt számomra sokszor megírni, még hanem is akarnék mondjuk, nem tudom, bármilyen mozgalmi szövegeket uh -huh. írni, de hogy mégis fontos az, hogy megmutatni, hogy ez milyen Finom, finom kis lépések, ahogy mondjuk belecsúszhat egy lányabba, hogy nem tud nemet mondani, és hogy, hogy mennyire felmenthető a másik, de mégis lássuk meg, hogy milyen nagy felelőssége van benne. Tehát, hogyha ha nem, ha nem hagyod a másikat szóhoz jutni, vagy ha állandóan ráerőszakolod a saját akaratodat, vagy mindig csak azt mondod, ami, amit te gondolsz, és csak mondod, mondod, mondod, akkor az a másik, az, az el lesz nyomva, és rá lesz erőszakolva egy akarat. Ami még közös a szövegeidben, hogy nagyon sokszor megjelenik az elbeszélő hős, mellett mögött a család apa és anya állítások vannak. És mielőtt erre a könyvben rátérnék, meg szeretném említeni, hogy nagyon szép szöveget írtál tavaly édesapádról, Mécsiimről, akit ugye 56 után halára ítéltek, és az ő életútját úgy mutatott be, mint egy lehetséges dilemmát a te számodra, hogy te miképpen tudnál ezzel a helyzettel mit kezdeni. És a novelláidban is nagyon szépen, ahogyan kiéleszítés és összehangolás helyett ilyen feszültséget teremtesz ezekből a konfliktusokból vagy dilemmákból. Igen, ez is valami olyasmi, ami így, így belefolyik mondjuk egy felnővő nőnek vagy lánynak a, a fülébe, hogy mi, mennyi féle megfelelés van, és mennyi féle elvárt, vagy vélten elvárt hőstet, vagy nagy tett, és hogy ehhez képest meg a lányban mondjuk mennyi van, hogyha azt megteszi, akkor annak viszont milyen egyéb következményei lesznek, ahogy mondjuk ő édesapámmal kapcsolatos szövegben is valahogy hogy most mennyire elvárható valami heroikus tett, hogyha annak mondjuk az a következménye, hogy utána Mondjuk nem tudom eltartani magam, és most ez, ez uh -huh. nyilván a halára képest egy kisebb veszteség, de mégis azért az ember életre rá mehet, és hogy me meddig terjed ez, és hogy ezt ne, ne ilyen fekete -fehé nem fogjuk fel, hogy, hogy vannak a hősök és vannak az árulók, hanem hogy mondjuk egy felnővő lány mennyi ilyen dilemmával találkozik. És meg annyi felnővő lány nagyon érdekes, ahogyan játszol ezzel az alternatív lehetőséggel, hogy milyen apák és anyák vannak ebben a könyvben, Az egyikbe például 86-ban egy bulin ismerkednek meg az elbeszélő szülei. Tehát a a családi minták, a modellek azért nagyon fontosak neked. Ebből mi az, ami mégis a valóság, és mi az, ami már tényleg a fikció vagy tiszta terméke? Hát a szövegek nagy része fikció. A, a bennük rejlő mondjuk alapfélelem, vagy alapérzés az általában a sajátom. Tehát, hogy mondjuk van egy olyan szöveg, ahol így a zsidó identitásával barátkozik egy lányot. Maga az, ahogy barátkozom én is a zsidó identitásom, mert mondjuk édesanyám ágán származású vagyok, az egy valós dolog, amivel én is így ismerkedtem. De maga, ahogy ott történik, az egy, az egy teljes fikció. Vagy vagy az, hogy apukám révén ugye egy, tehát ez egy nagyon erősen római katolikus család, apa is majdnem jezsuita pap lett, ehhez képes lehet nyolc gyereket, tehát hogy azért így, így nagyon sok minden így ütközik, ö, vagy akár ellentmondásosnak tűnhet, de hogy azért abban nőttünk fel, meg cserkészek voltunk, uh -huh. és akkor az is egy erős vágy, hogy akkor én tartozok oda, és az, a, ami megjelenik az egyik szövegben, ahogy nem bírok egyszerűen mondjuk a katolikusok közé tartozni, vagy az elbeszélő uh -huh. nem bír, az, az mondjuk egy valóság, vagy akár az előző szövegben ez a fogyás, hogy én is úgy mm, sokat fogytam az elmúlt időszakban is volt egy ilyen találkozásom egy fiúval, de, de maga, ami le van írva, az teljesen fikció, igen. csak maga az érzés, hogy találkozom egy, egy új testben, egy új testtel, az igen, az ismerős. Innen folytatjuk egy következő beszélgetést testbe, előtte meghallgatjuk a Csoki Dalt a belgától az egy kis erzsi zene előadásában. Menjél, egyél, vegyél, legyél jobban Itten minden finom csokiból van Menjél, egyél, vegyél, bárhonnan Ami marad, vitt haza nyugodtan Csokik a bokrok, csokik a fák Csokik a kolbász, csokik a ház is a nadrág, is a szád Csoki, csoki, csoki. Mécs jan íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Mikrofonnál Szegő, János, Szegő Jánost hallják. Most egy kicsit beszéljünk a kötetedről, meg az eddigi munkáidról, úgy, mint formailag, forma, formák története. Nagyon jellemző rá, hogy nagyon rövidek ezek a szövegek, másfél-két perces novelláknak is nevezhetők. Ez valamennyire a magyar irodalomban előzmény nélkül, vannak rá talán példák. Viszont egy Edgar Keret nevezetű kortás izraeli író az embernek az eszébe juthat, nem tudom, ismeret de az ő Pont Pályi Márk, is a szerkesztője valamikor nemrég átküldte nekem, hogy hasonlóak, és én, én is azt éreztem. Üm, egyébként... Valahogy nekem ez jön, tehát nem volt ez egy tudatos döntés, hogy ilyen hosszú legyen, hanem valahogy, ahogy van egy ilyen központi érzés, vagy magamit így meg akarok fogni, azt valahogy így tudom így felépíteni és, és végigfuttatni. És ezekben a szövegekben viszont nagyon nagy jelentősége van az ismétléseknek, a ritmusnak, a motivumoknak. Ez mennyire jött spontán, vagy mennyire egy utólagos szerkesztésnek az eredménye? Érdemel. Viszonylag spontán, tehát, hogy uh, inkább uh, előtte mondjuk sokat uh, agyalok egy-egy írás előtt, és utána, amikor leírok, akkor viszont úgy viszonylag uh, gördülékenyen jön, és utólag persze szerkesztem, de hogy ott valahogy tehát nem csak adja a történetet magát. írod meg kvázi fejben, hanem annak a nyelvi mikéntjét is, vagy milliójét is. Nem, nem, az az ott írás közben uh -huh. alakul ki, és próbálok is valahogy szabadságot hagyni magamnak. Üm, ugye egy matek maga matematika magyar tanultam, tehát valahol ez így mutatja is, hogy megvan bennem ez a kettősség, hogy így próbálok struktúrálni is, de próbálok valahogy szabadságot hagyni, hogy ne elszorítsam be magam, és akkor itt is valahogy ezekben a kis szövegekben ez működik. Üm, és egyébként van is bennem egy ilyen kérdés, hogy vajon hosszabban ez hogy lehet, mert ez a fajta ritmus, ez mondjuk egy nagyobb lélegzetvételű műnél már lehet, hogy nem működik. Engem a logika meg a biológia is bekerül nem egyszer a szövegekbe például, tehát sokszor tényleg egy-egy metaforája lesz a történetnek egy, egy japán növény, vagy egy logikai képlet, hogy az miképpen vihető színre egy ember vagy a család életébe. Igen, ez úgy nagyon foglalkoztatott is. Az elején, amikor így elkezdtem próbálkozni az írással, nem voltam olyan fiatal, olyan mondjuk 25 éves ez pár éve volt, és akkor mivel, hogy előtt a tudományos újságírással, illetve matematikával foglalkoztam, valahogy egyrészt ebből ismerítettem, tehát ezek jutottak eszembe, másrészt pedig volt bennem egy ilyesmi gondot, hogy na hát akkor most én, én leszek ezen a matekos író, aztán persze ezt így elengedtem, de hogy akkor ott próbálkoztam ezzel, hogy mondjuk a matematikában, ami nekem egy szimbolikus dolog, vagy sokszor nagyon demokratikusnak érzem a matematikát, vagy olyan nagyon abszurdnak, amit úgy az életre igaz, azt valahogy megpróbáltam átemelni. Most nézzük meg, hogy ez miképpen sikerült a nem című szövegetbe, ugyanis azt fogjuk meghallani a felolvasásodba, utána pedig egy újabb zeneszám következik itt a belső közlésben. Nem.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 ez fel az úszenete. Hamar becsíptem, a Szarvaszék nem szívta felelőké az alkoholt. A hajamat tekergettem és vihoráztam a történetein. Ő ditrói kálmán a világgal szemben, egyedül, de törhetetlenül. Hősies mese, hogyan dobták ki az infoszokról az egyetemen, és hogyan mutatta meg nekik, amikor az egyik kormányzájt programozási tenderét ő vitte el a tanszékvezető cége elől. Kormánysite kérdezek visszafélve, ne aggódjak, nem lett csicska, teleraktak nemú funkciókkal, két év múlva jól összeomlik a rendszer, de a akkor már rég a Szilíciumvölgyben lesz. A startupjába 580 ezer dollárt fektetett be múlt hónapban egy milliárdos. Nehezen veszem a levegőt, gratulálok neki, legszívesebben hozzá mennék feleségül, pedig szint, tudom, hogy szinte semmi sem igaz az egészből. Nem hazudik, hanem másik valóságban él, és ő ezeket tényleg megéli.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 Ugrándozom Kálmán előtt, mint egy őzkide, a fehérfeszülős miniszoknya jelzőfényként pattog előtte, neki íromodik, elkap, kicsusszanok a kezek közül, egészen a lakásáig kergetőzünk. Még mindig az anyjával él. Csókolom, klárinéni kiáltom, felesleges, már nem ha semmit a vénspinél, mondja Kálmán, és a fenekembe csíp, elkaptalak. Már az ölében a fű meg a cigipapír, jöhet, persze mondom, és csak amikor nyitja az erkély akkor valóben neki hogy nem is tudok rendesen füvezni. Ledöbben röhög, csapkodja a térdét, legszívesebben felhívná pár haverját, hogy elmesélje nekik. Beszívott, bent orrodon kimagyarázza, ki, meg is mutatja, belefeledkezik, szív vagy hármat, közben én készülök, mint úszás előtt a fejesre, tipegek egyik lábamról a másikra, hasra szívom a levegőt, mindjárt ugranom, kell, addig pont ki kell lélegeznem, hogy készen álljak. Lassajan az ajkam közé teszi a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 Nem mint egy őzgide, hanem mint egy szarvas, büszkén szabadon. Lassítok, öt értesítés a tinderen, két mozdulattal törnöm az egészet a telefonomról. This song is not a funk song, <laughs> this song is not a long song. Mi Csannával a belső közlés mai adásának utolsó beszélgető blokkjához érkeztünk, az előbb pedig C2C Happy című száma szólt. Előbb említetted már az kor életed korábbi tanulmányait, foglalkozásait. Van egy fontos dolog, amivel mostanában foglalkozol, civil szervezeteknek tartasz kommunikáci egy civil szervezetek kommunikációs kampányait segítő cégnél dolgozol, ha jól tudom. Ez miképpen kapcsolódik akár az íráshoz, akár az életedhez? Ez mit jelent például? Hát maga így a civilség és a társadalmi felelősségvállalás, az mondjuk nyilván is szüleim révén is így ebben nőttünk fel, hogy fontos, hogy mi van körülöttünk, illetve én is már hosszú ideig önkénteskedtem, például a bátortáborban, és úgy kerültem oda ehhez az ügynökséghez, ahol ö, szövegeket írok civil szervezeteknek. Ez egyrészt íróilag is egy érdekes gyakorlat, hogy most mondjuk egy madarász, vagy egy főorvos, vagy, vagy egy vak érdekvédő nevében szólalok meg, és megpróbálom Másrészt pedig fontos számomra, hogy így tényleg kézzel foghatóan is hasznos legyen, amit csinálok, és hogy abból valóban mondjuk forintok legyenek egy adott cél érdekében. Itt is ilyen empatikus modellek vannak, és végezetül pedig a zenékről, ha mondanál pár szót, miért miképpen lettek ezek meghatározó zenék a számodra? Hát egy része az azt hiszem, hogy ilyen kicsit generációs is, tehát hogy például a kispálnak ez a turisták bárhol című lemeze, ez volt így az első olyan lemez az életemben, amit úgy saját magam miatt végighallgattam 20 millió és kívülről fújtam, illetve némelyekhez így kapcsolódik egy-egy életesemény, vagy egy életérzés. Írás közben hallgat zenét? Mm, nem, nem, de mondjuk sokszor szoktam azt hogy mondjuk elmegyek kávézóba, és akkor így az emberek viszont zajazni ha kell. De néha Beszörődik. meg nem. Igen. Még, még meg fogunk hallgatni majd egy számot, méghozzá az is egy generációs száma. Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmnek a betét Dalát, a viszlek Magammal. Csorbalóci és Rejsz Gábor szerzeményét a filmben játszó Ferencik Áron énekli. Nagyon szépen köszönöm Méccsánának, hogy eljött ide első kötet a megjelenése előtt nem sokkal. A jövő heti adásunkban, az 1956-os forradalom évfordulóján, Haldaliz Magánügy cím az regényéből készült hangjátékot ismételjük meg. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. köszönöm a szövegeket, a zenéket, én pedig búcsúzom a technikus Burger Lajos és a szerkesztő Pálymárk nevében, és köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép indiai estét kívánok, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. sincsen most kedvem, a fáradt páras, izzad, fényes szelek szobámba fújják a telet egyedül vagyok halkan felettem, lélek nyomó paplam, és még a kurva te is kiborult amit az éjjel az ágy mellé raktam fáj a fogam, fáj a fejem, nincs családom nincs életem, hol a konzerv jó öljük őjük meg a bőgőt, csöcsömőt a, a fában. A a szomszéd, a régi mesék, a nyugágyazik az ég. Itt a hajnal, méz nappal, viszlek. A komp az út, a kert a szomszéd, a régi mesék, a nyugágy az ég. Itt el a hajnal, méz a nappal, viszlek. Viszlek magammal. Porkázó, de nem néznek a szemembe a lányok, pillangók mércsék és egyéb rovarok, eltakarják azt a kibaszott napot, oké, okay, jó kedvem van, futok tovább, de a számba fújja a porta a széleszti. nem lehet kivírni, nem köz, most nincs a kedvem sírni, buszra szállunk, kizad lelke, te jó ég, te ragad a testet Nem kell a inkább húzzál Csak azt akarom mondani Hogy szeressetek Az a, a kert, a szomszéd A régi mesé, a nyugágy az ég Itt a hajnal méz a nappal Viszlek A kom, az A kert, a szomszéd, a régi mesé, A nyugágy az ég Itt a hajnal méz a nappal Viszlek, viszlek magammal.